د شریعت په برابرۍ باندې دویم اړه عبادت عبادت د الله لپاره آی اګونا خالصا لوجلا آی عبادت خالص وي د الله لپاره وليګه بدللی د دنیاي د اغراض وي دلالو چونی یا ساده اغنه کړلې ذېبرا آدم علی السلام دو زامونو اغیم قربانی کړوآ دے یولم قابيلو دبلم حابيلو ال قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم قبول شو دا ربنا قابيل نه قابيل لا قبول نشو دا حابيل لا قبول شو باغه د قربانی دستور داو چ یو سړی به خیرات کاو قربانی به کولا په یو میدان به قربانی کې غوذا چې چا کې به اخلاص وو دا چا و دې د مینوا نو عبادت هغه قربانی به قبوله شوہ چا کې به چینه نه واغه به نه قبلې دا د قابیل هغه قبول شو دا حابیل او دا قابیل هغه قبول نه شو دلون لري نور سوګم ندي تربوران هم ندي گاواني هم ندي خدا بو غو زه حسد چې انسان په مخه والی اگر ضرر په دښمنۍ کې تیز وي ذبل لا ویوازه ک نور به د شرمنده کې یا نه زه درلمې شرمنده کو زه درلمې سپکو قابل ورگی ز حابل د وښتاغ اولی قبوله شو و ته که په اخلاص نو او ولاد متقیانو نه قبله پرېز کوي د غلطو زهورو نه اخلاص او یوارو ګستاوو په قبلي کې او ځمغانې وځتا وځینې ما هغه زنه په شور او کا حسد او کته ما وځي نه پدی چې ستا اولی قبول شو زتا پدینې وځینو هغه بو زو حسد چې هغه په مخ واغستې ده سوه مغونه چ کږ ترقیاممت پورې پای کې د قابل ه سره خو نه دی لونه نه دا پ ل نه چې غیر م شو سوه لیام چ نو پای د قابل سره زه کاغ بنیاد د بنا آ خلاص نو ابراہیم علیہ السلام دا سے قربانی کنے دا چاگت اخلاس ہوا سورہ قربانیانی چتر قیامت پوری کی گئی پڑی کے دا ابراہیم علیہ السلامی سرہ کدنے کملی بنیاد دیکھے خودو ام فیدرہ اوکد بدا ملی دیکھے خودو انو ام نقصان دے روڑا قابیل دا بدا ملیخ ہے نقصان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی پیش کلاب اغام موافق د شریعتم وا دا اللہ دا طرفنا او دویم د الله د رضا دا پاروا اغام دا قربانی پیش کئی چاہ دا قربانی من چاکریوں نبی سوکو کی یو سرے خوک بچے د دیار نسو بینزل نسو کالو چیلے بلوک تو رسی گی پلار لاس پس پکی گی دا پلار مٹ پدرنی گی او دا سی حسین دا سی او دا بادشا دلور او اغا لالی و او دا سان کار ده که گران کار ده گران ده که سان ده سان کار ده منگنن چلے گن پیسا و غیه اغیر دا یوم یا سبر کچو ککو نکو کیگی که کی نکیگی سنگ والو چاسر والو یوم یا غصے. وس کوې چې دا کم بچې چې د ځانو سوسانو سکالو جسته مت به مضبوطیږه د غبالاله به باید سوچ کړو به هره ګلان کار یو یو بچې byteArray یو کال لاله او اغه ابراهيم عليه السلام اغه قرباني کړی را خوچاوه بهترین خلکو د نړۍ لا بهترین بچین پیدا کړو اې لالا بهترين اولاد ورکړیو او بهترين ملګري اولاد لا ورکړیو بيبي عاجل د ابراهيم عليه السلام بيبي وا داغي بچو د اسماعيل عليه السلام چې کله اغا لاله خوب اولیدا ابراهيم عليه السلام نو خوب کې وې یا بونیا يا انی ارا فی المنام اوز ما بچر گوٹی آزو تا لالو ما خوب بینما خوب کتا لالو انی ازباحو کا فانظر ما زا ترا سو چکا ستارائی سرا سامشور سرا مانا کوم شوړه دی خالالم کني نو بیا دینه لالم دا مانا نا کنوزل ذکر کئ نور مفسرين علماء ذکر کئ دا بیا خوب وحده علامات واه کړي چې بچې لالکا کستا خو خيو کني بچې اردويا ابطفال ما تو عمر او زما خو غپلارا بچه دا سوا تو ته خبرو کی او زپلار خیر دی یا ابد افال ما تو مر ازما پلار او کا اکار چو حکم کولی شتا الله من الصابرین زرد ابممتا مالرات د سبن نا گنا کدا الله کو غشی زستا او بچې ما چې زب صبر کوما او چې صبر کړې نه د صبر کړو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو خزم صبر کړو نو چا کمی خزي صبر نه وکړي نو د پیغمبر نه فراقت نصیب شو ملګرتیا نه اوته دا او چې کوم خزی رستانه صبر کړو نو هغه خزی د اسماعیل علی السلام سره ملګرتیا نصیب شو و صبر مې واخ وغي خلک وایي صبر خشه هر غم کې هر تکلیف کې صبر کا ورډیره خلک زم صبر کوم رواني کا هغه شالاو ته خود جو لسم د حل حج اے نندوے مرد دا زلحجی دا او رضی پس بدا عمل راضی انشاءاللہ نند جمعی دا آئندی جمعی پسی تا ہفتی پور رضی بدا عمل زمانگ راضی انشاءاللہ روانی کا علالی ہے گا نا اللہو تکمزی خود لیو فلم ما اسلاما وطل لہو للجبین ار کلاچ روانی کا دوالو غالکه خدا دا له چې دوا مسلمانان شو اصله ما مسلمانان هم پیغمبرانو ار کلا چې دوا له غالکه خدا حکم دا الله تا پلا غالکه خدا چې زغ فل بچي لالو ما زو غالکه خدا چې ز الله ده فار علالې ما وتل لو للجبين اور او غرزو پات الغباندی للجبين پات الغباندی خپل بچي مینا ديبوته او په مینا کې اوس ماغزیشتا چې کما ځان تلي مخ په لری دي الله ز ټول تاسو بوجه سره زمونږ بار بار سردا اولادا سرذ خذو ال ديبوته او خپل مخې سم وړه زيو ته چلخه الله زمونږه هم داسې بچیان جوړ کیخه زيو ته چلخه وې پلاړه ابو بابا بشېړې خوږي الله زمونږه داسې بچي نصیب کیخه وې بچې ډېر خوږي نو از نه چې ما ته ګوره او په ما ده رحم رانيشي نو ما پرمخ قسم لا او بچې ډېر خوږي از نه او په ما ده رحم تر سلانيشي زاله په حکم بارکه زاله لستر کې پټه کا خوږي بچي دیو جنا چې تاسو تکلیف میلاو شي نو پلار ته د ټول تکلیفونو داستان م بیانوا چې سعودي کې دا و شو دبي کې دا و چرسي کې واخه وخت یې لګ پلار مو ډېر اغه په تاسو ديږي په ونه غم دېره نغوبه پهل مخه سملو ما اوزان لستر کې کا چارو ختيره غزيو تاوي چارو ختيره کا چې کله چارو ختيره کا په مخه سم لاو او ابراهيم عليه السلام الله تپدوا شدير پمينه کې او پجوش او پخلاص کې زما زما بچي خپل بچي زما زما پاړه لاله نو چې کله چاغه چالو دالو ګولا نو الله جبريل ته حکمو وکړ چ فورم گډ بوزا اوبراهيم عليه السلام ډېر په او بچے علالے. او پمنه باندې خپل بچې لالې اوده ابراهيم عليه السلام د چلے لان دې گټکېدا اسنا چې خپل بچې لالک دا خود الله او د جبريل خبرې دي پیغمبر خبر نه ده و یا سنا غدي جوش کړي و جو شو پر مینکی چرد زرخ پل بچیا لانی کی فوراں گرد بودا او دیبراہیم علیہ السلام دلازو دو چلی لان دیکا چکلا آگا چارا لان گئی دو ارس برا برگلا چیزا اونس پل بچیا لالوم لو یہ جبریل گرد آگا دو چلی لان دیکا او جبریل چکلا اللہ اکبر الله اکبر چلم خیلی ابراهيم عليه السلام الا الله الا الله والله اكبر دعا حضرت اسماعيل عليه السلام چزا خبر واورې دا چزو خلا ليغه ما نغا ته चले لان دی وي الله اکبر ولله الحمد علالوي دي چننځه داغه ظارا حمد ندي چننځه علالې غم داغه ظارا بس ار یو خپل کارو کو اګه چاله ورو غو لا چې سترګي کولاو غړي ګډالال شيو بچي بچي پدې لږ وخه دورا کارو شيو بلته پد نه لګي سترګي پټي وو ګورا یو د دین ادا خبره معلومه شوه چې پیغمبر دې ژوند دې ده او د خپل لاس ته چړې د حالت نه خبر نه ده چې زما د چړې لاندې زما بچي لال شو او که زما د چړې د لاندې لاسونه ها شو خبر ده پیغمبر دی ژوند دی او د خپل چړې او د خپل لاسو د حالتنا خبر نه ده چې بچي لال شو خو چلې او ګډ لال شو یو دا خبره معلومه شه اسماعیل علیہ السلام خبر نه چې زو ولې بچو ما سش شو خبر نه اغو وللہ الحمد الله الله لا حمد له ځنن الهاله دئ لهغه خبرونه انقلاب حالات یو بل ليو بل خبر نه دي پومنګ د کلمات لازم دي ایام التشریق د جمعه په سحر آئنده جمعه سحر پسی بدا تکبیرات شروع کی گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمدو آئندہ جمعہ دا سہر موس پسی درشت موز انہوں کے دعوی لازم دیخوا موبلو جمعہ کم نشاء اللہ بیعوائیو خود جمعہ نباکییو موز رازی با سہر حراقل مسلمان نارینا بعض په نبانې په خم لازم دی کزان نه مسک بعض چې په جماعت سره بعض کزان نه مسک لازم دی که قبانانی کو ک نه کې دا الله اکبر الله اکبر لا ال الا الله والله اکبر الله اکبر وال الله الحمدو دا د علیہ علیہ دا دی ابراہیم علی السلام د اسماعیل علی السلام د قربانه आवाज له قربانی وشو نو الله د طرف ناواز وشو وانا دینا یا ابراہیم आवाज وک ماغته ابراہیم علی السلام قد صدقت الرؤيا تا کی رشتہ کو تا خوب کا زالک نازل محسنین یقین اندرنگی کار کو منگا بدلو کو منگ نی کان تا موحدین تا مخلصین محسنین مخلصین اخلاص با عمل کی شرط ہے تو سونا اخلاص کرے نو بانی کرے شلا اور کے باشم دے کیسے قلب گزارو کم کال لا والالکم سګال نان نان دان فورن جلاو ته حکمو کې بچي وي بچي ولالي بچي ولالو وسه کال به گزاراو کوم کال به قرباني حکم کال ته ژوندۍ کومل وي شرعه ان ذا له والبلاء الممین بشکداو خامغه امتحان کرا دا دلوی امتحانو دا دلوی بلا اِنَّا هَا زَالَوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَعِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ امتحانو گو پہ ابراہیم علیہ السلام باننے ازمائی شکو وَإِنَّا هَا زَالَوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ دس امتحانات الله راولی پا انبیاء علیہ السلام پاک نو دا اللہ فضل لے احسان انمراولی باغ پورس تیمراولی نو د الله فضل له احسان ده چه دا رب چې په زه باندې زمنګ قربانیان هغه په سبب بدل شي په سارو بدل شي په بدل شي قربانی ګوره ساروی قربانی کول مامح کې مسل مسائل بیان کړیو یو دا چې دا دونیمو پنزوز تولی دسپینو زرو چانده ای دونیمی پنزوز قیمت تا چا سر ای لپاغبالی قربالی لازم ده یو سویوی مازل خودور اشتا خونور خودو پیسی نشد دا چاندیشتا دونیمی پنزوز تولی خو پیسی د دا چار سکینو شریعت دا حکم دینو هو کنيسا او د سوني او نیمه او د پیسو د دې قیمت واچو تقریبا 50 او د شپې تو مسکو جوړي دغه پیسې چې څنګه په تلویزیون دی نه بغیر زهو گذران چلیږي دې څه دې محتاج نه دا بالکل فالتو پرتیوي په د قرباني سره لازمه ده اوس یو بنده ده نارینا یو کذنانه پا دی کذن نارینا او شرط نشده چه پا دی ساری کی گئی او پا خضا نکی گئی آخو لپلار سونه ک سونه که پلار کرده که غاون کرده پا ملکیت دخدا که ده دی خضی سر سونه ده درې طوله سر دی لس شل جوری دی لس ده پینزه زره نغدی پیسی دی سره خزانه کې ویشتر یو ګډ کې پرتی دی به و سکه یوه څو کم نیکی کیږي فما قربانیا چا ځان لا یک باندې قربانی لازم اره bale 3 تولې سونا 15 تولې چاندی لزر روپې د دریو جوړو نه علاوه کده سړو یو کده خذوی هغه باقې ده پدی کی سابېږي داږي قیمت به لګي جوړه کم سے کم 2000 نه کم اشترا څوکلی نه ازه خودو جوړو خودو 2000 نه کم نه هیو ځل ته له گزار دا بازار شو ها نو وا ټیک دو خبه د زکات او د فطراني اداي بم کې بیا ندريو جوړون علاوه ادي جدا کا نور چ سورون جوړیږي کاغه جوړیږي او ک جوړیږي دغه کیمت بلګر اوره بس لاندې پاغم قرباني سره نو ک داغه تولو سيزونو قیمت پنځه بزو زرو تر خود تر چه دو تولیو سر زر دی پینزاو لس تولیو سپین زر دی لس پینزا لس سر جولی دی دو دو دو جولی حساب کا واتلز زر نغدی پیسی پرتی دی خدا اوسنا چې دا در اختر در دریمی و رس تر مازیگر پوره که پلومبای رس در اختر دا مالک شروع دی پیسو ام قربانی پیکی گی که پدویم و رنگام پیکی گی که پدریم و رنگام پیکی گی دلچه مخکي نا ولي باختر کي يو ول پنځه زره وركي بل زره وركي بلشل زره وركي بل پنځه زره وركي هغه يو لا ته اور شيږي بازي خلک ما ماګاني پپوګاني ما شيګاني پیسې ورکه تقسیمي يې کنه کو پلمبي د پمبارا کي کيته يالک لا یادې خزلہ چا عاقل او بالغي پچ پد هزار روپي خز مالک اشوا واچلې راواله په تا باندې چلې لازم شه پوه شي نو دا خو دې ډېر احتیاط د دې شوراګاو ډېر زو من دې ډېر وایو خو دې ګواړی کړه د خلک باندې سپاروا ساتي ما را په خو من مدارس کول موږ په خو زمواري نالو په خو خلکو سره خړی یو سره دې ځانته وګورې چې ما په خو په بلوڅ سره ندي کړی وله ما غوړی خو پوخه موږ دا پوخه دا ولیا غوړوزي ولې پرې غوډه خو خان نه پويږي کنه نه پويږي باځ په نا پوې کې هغه کارونه کړی دي پوې شو هغه سره پرې غوډه الله لایبو د بیحیايي او د بیدريار سره جو بای په یو مسله پویا نیوي لیدل دینو او ورېدل دینو وخت رسیدل دینو مسله ورسیدا په 1905 پوښه بس لبې کوه په موغو کلي پته پمباني وما له نه الا البلا وما له رسول لي پوښ شورکا باغې چې عقيده وسوي د سي عقيده خاونبي اعمال مال وسوي د سن ده باپا کوي ولکه کوم مال کې سود وي يوازې اندر پوله نه د يوازې حرام خوری رکھ پا غلط تریقہ بانده کمائی کئی دارہ بمال کی حرمت دے دارہ کاروبار غلط چلیگی دو کباز دے طول کے کمی جاتے کئی دی فقعاؤ خستہ خستہ خست مسائل لکھلی چا منگ بازی بدی جائے وے لینشو منگ بکیو سم پٹو مسائلے خود اگواد چھ پٹو نیشو وے یو چاگئی سے وے خپله ګوره دا ختابوي د قوربانې په باې د خطوي ګوره چا سره کېږي او چا سره نه کې ما یو ضلوي د بک ملازمم سره سودی سره چا سود گئی ما بهې خلک را تاب یا بې یا کوې ما د سی په را بیا یاد کویود کوي یوا د ب وکي یوبلله پیسې په سودو خلک نه ورکي یو لاپ کوم پهې به میاش دوه پیسې را کې کله د لکو پس دوه بهې واا کې. څو پروګرام چې څوک چلی یا ساته دا قرباني نکېږي حرام خور سره نکېږي کم انسان چې داغه د غوښې نیت دی دا غم نکېږي کوم انسان چې داغه بلته فصل کې خېره ده چې دا درس ملګریو به خبره لوچ یو بل سره نالګي نو د قرباني کوم به نالګي راکنه دا شرکت کټ شي دا خو یو وین ادا یو وخ ادا چه معمولی کې نقصان دا یا توڑا شیخ نقصان شا بلون بیسید خدا دا چه هر انسان دی زان لغ بل بل قربانی اون کی اللہ دیا یو جوټ آس خیلی چلے گر پیسو خواسان دی خوکو رے پردیم نکی گی پرون زمانی یو ملگرے دے اللہ دے من بدل ور د تو چلی یو کس واغ دا او دوی دا چک واله مولا چک کړه بانک یو پیسې لوبه جوړه راځي زدهغه دا دی کې بانک دی دا چک واله په شپې ته د تیری واغسې دا چک وله کاټه چې بین ته غریب چک یې دا ودا خو ته خې پون داته نشو ښکله لا دا وکړه او چک یې کړی نو کاغذ یې په چيب کې اچورې دی دیو مزه قرباني کومه او دوګل کمامولي پاګه سیسګی دی هغه مالک دې قرباني خپکا امن کیږي ورو دا ته په دې رازای ښه خوشاله قربا ساروی راکا که خوشاله نه بیا قرباني کې زموږه نقصان پیدا کړي شرکاو ته وایي چتا سو خوشاله مونږ په یو لاکھ ساروی غلو او یله زموږه وسني کیږي یو لاکھ یله چې وژدي نه کیږي نو زموږ قرباني بیا سله خرابې کپاتیا یو امته وجه ما وسته کیږي نبی او تعالی له بندو بسوکا د قربانی مسائلو کې ډېر احتياط ضروری دی ډېر احتياط ضروری دی قرآن کې الله وې لینال الله لحومها ولا دماها ولا كيان له تقوا منكم مات وني د ساروي ندی ما ته ویني غوخه د ساروینه رسیږي ون دي پکار والا کی ینا له تقوا منکم ما ته اخلاص او پريزګاري پکار ده کوم سړي کې اخلاص وي پريز وي د غلطو سيزونو الله وي مالا ده پکار دي الله پکو خوشکه وغه الله پ سرمنو سکے سرمنو کوماوته استعمالو کله ته بوکي جوړو خلته پیال می جوړو خلته رسې جوړو خلته یو بل سه بل سه جوړو وغي ما تاغرو مځي به کو یو میاج دو پرجو نړکې ها ها زه همو تا خپل زاله کړنا اخلاص پکاره ها ولایکی ینا له التقوا لیکن رسې گه الله ته فریضګاری یو بدا کس کو ان چې په اخاص به قبانیانې کوو چې زما ربزه په د خوشحاله او غور قبانې پیغمبرې پاک والله الله وسلم چې پهچ قبانې لازم مده او قبانې او نکه او قبانې نه کويغا د من سره یدګا کې نشاملږي هغه د من سره زی د موکې نشامل لږي د منزله روان دی او چې کم شیر په لازم د ن قبانې نه آ قربانی چې پچا لازم ما دا غوښتنته وګوري په مال نه حلال یوازې قربانی کې رسان نه حلاله په هر وخت کې رسان حلال ساتي کو په دغه وخت کې مال شوه د کار او باټول ګندره او تفصیلی مراغي کله احادیث ذکر چې پک کمګې د کی معمولی د حرام زرر پرته وا معمولی زرر سلوي خرځه د انسان عبادت نه قبلي صلوخ لازم منځونه kawono قرباني kawono عمره kawono زکاتونو ور kawono واسه دغه لري سلوخ اخره ویلک اومي وا دغه سره به وای ما یو کس وا په شپه ته راځی او ویز دا عبادتم نه کی یا ساته مونږ بزانو او اداز مونږ غرور مسلمانې دیوالینا حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون مل لسانی و یده کامل مسلمان دا داده چداغت خلیل او داغه د لاسونه بل مسلمان محفوظ پات دي بل مسلمان محفوظ وی دا پیسې یو دا سیسیز ده کنه نبی صلی الله سلام سره یوزل پیسې ادا غریبانانو غریبان حقو غریب دور کا اغا چه څنګه مونځو کو د خلقو صفونو باندې اوریداو ځانې ورساو فورن کور دلاله صحابه سره غم شو چې پیغمبر خو چې دا, دا سکه دنه کوي داسنګ کارونکو دا څنګه سلامي او ځل بس فورن روان شو بیا انتظار صحابه کړي چې چلښتا پیغمبر بیا دځیدې جمعه ته آراف لال بیا راځي صحابه توفس کې حضرت داسه چلو وېځ په دې موس په یو نشم ما سره یو د سوني یو قطر یو سستاره کړو امانتنه غره باور حق او ما سره ما دې موس کې دا سودا کوله اسنه د شپې ما سره دا پادشي او د شپې مل نشم دا شپه ما سره پادشي او حقدار ته به ملاو نشي ما نه به زما رب ته لمبا وی چې زاد همڅه ختم کوم فوري زه ماغه سوني ټوټه او باسم باسمه اچکم مستیقین دی ایت اور کوم زالم تخلاص خل بیا جماعت رااله دوم نه اهتمام پیغمبر په بذات خود کړي د خلکو حقونه ما باندې خلکو حقونه دي اول یو وجز او من کارو کو یو کس دا هغه تاسو کی زوري زمانہ پیسې والے نظر کو زه ګر زه شن زغری یو لاګ دیار سچ میاش مزوری او کا شل لازم مزوری او کا زاده خلو با صاحبین نه در کوم تاغه بتور کې غلا تا حساب و دیسته سو کم ده انسان حق نشواله حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وای من قربانی غم کو خو حدیث زونه غم نکو چې خلکو دم حقونه لاندې کړی ری او ځمې زه قربانی کوم پیغمبر پاک کوي چې کله زيوو انسان ما ته خوښ شي زه هغه امتهان په دریو سيزونو کې والم فی نفسی و مالیه و ولده هغه په خپل نفس ممتلاکم تکلیف دراوالم بچیوله ممتلاک ما په مصیبتونو باندې ملکه یا غاوله بیماری پیراولم یا مالتی بیزے امتحان پا مال تی بیزه الګوما امتهان د په مال کې او ده پا غدری او سيزنبان صبر وکي نو دلز جنت ورګما دا لو امتحان دي سړینا پیسي داګه پلا سوالي چې شاباش پیسي داګي نو وجینم تمانچر په تاسو کې دي پیسي داګه چيليته دوا واغس خپه سکمه طریقه باندې انو ده به چې زه باچا شو حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ با چې کوم چا حق نه چا والي لکه ما د دنیا حق والي په فرض او تقدير نو دد چ سوره زمات سوره نیکي دي په حقي اغتب لال شي زمات سوره نیکي دي بالکل نیکي ختم شوه دور نیکي زمان نشتا نو بیا به بیا د زمات سوره نقصان نه دي زما داغه چې سوره نقصان ندي هغه مابانی بارېږي زما نیکه کومه دا هغه حقواله دی نا نو زما چې سوره نې کوي دي نو هغه باغت شي او په نیکوم ځخلاص نشو ما دا هغه حقواله دی نو داغه چې سوره نقصان ندي داغه چې سوره ګناحو نو داغه ګناو نه په مابانی باندې پورې به ما ته راضي چې سوره ما دا دی صحبو کرو آخو صفاش تیگه دنیا کې یو سره کمزورې شو مالته تلاله او دیوا سحق تلان دیکھا آخو با تپوس دونه کیو خو یو تپوس والا کس زادستا ابا تپوس کوي دا آئی جزا بزما دخل کو حکو ندی کاغا منبر دی کاغا چرمین دی کاغا افسر دی کاغا آری یو دیداری سر براہ مشر دی یا سادک صدر ولی ندی تپوس بتهږي حديث کې راځي کلكمرا ان او کلكم مسولون ان نيتي هر یو مشر نبته پوس قیامت کې کی مو خوشاله يو افسران شو منبران شو وزيران شو صدران شو حقونه زیاد شو هر هر حق ته پوس بكيږي امام ابو حنیفه بادشاہ গ্রেফতার کچتا له او د مغم مغمنده والو د نهاله منتی ورته کو وې زناله ما زم ما په سربوج مګدا جېل کې واچو پدې جته ولی ودا نهاله مونږه ته نن دل خاصونه ورکو پیسې ورکو رشوتونه ورکو په بورو بورو پیسې چې ما په دې هغدو لګاوه ما اقتدار کې دا ولا یا ساتر دی په تاسو کې غا د خلکو حکومت یا زل حضرت عمر فاروق روان رجال نه او بهرال یو کله تجرید سین بغاره یوزمره مرشی یو حیوان مرشی ته پوسبدو من نکی دا چې حضرت اغید مدینی رواچ کرے او دا چې اغی اسلامی نظام پدی طریقه باندې راج کرے حضرت عمر رجبانو یوزل کور کلوه په خشوه قربانی به سرید قربانې کومه کدا څه صفاکول غالي چې د گندو نن صفاش نور څه بیا اعلی الوا چارو وړو وړه تاسو دا لوا په حقړه وروولون که خود سودا زیمه مانو دروړې لودا تاسوګه پکړه خځه وردوی وې دا چې د بیت المال نو موږ ته سوره شی ملاویږي وړو لودا یو یو موټه یا نیم موټه ما سیوا راته ما جمع کاو نو چې سوره زتیږي شو جمع شو نو ماتنن الوا په حقړه حزدم مر فاروق رجلانو لال بیت المال مشرته وی چې ماته سور مال د بیت المال نه ملاویږي خوراکه هغه نه یو موټیو کم کوي دا سی وادازي یو موټیو کم را لګي دا سی وادازي ها دا سی هغه نظام جاری کړو ننکو نن کو عمر نشا نن کو عثمان نشا رضی الله تعالی عنهم خدا غي اغم میشن دا غي یو پروگرام متفادې لري دنیا کې منگا موی منگ داگی پیخی کو دفلانی یو دفلانی یو دفلانی, دفلانی سریعا عمر گندی با پیدا کی گی حاق عمر چه بادشاہ او براو بادشاہ دروم بادشاہ یو غریب په بیت اللہ که سپیلو ورکلا اگر آگے او د حضرت مر په دفتر کې پیش وی حضرت مانا دروم بادشاہ سپیلو رکلی را, را وی نو قرارون دویچه طوافو کې ریولې حاضرې کوي چې دوی واستیرو وایتا اولې سپېړو ورکلې ځمیدارل حزته عمر ته وزيران جمع شو افسران چې چې روم بادشاه دې او صبرې کې نه توبدل خامه خسادار کې او چې سړځاو ورګل دې بمردت شي لکه کافر بشي دین اسلام په بریدا خو دین نقصانو شي حزته عمر وی دا یو بادشاه دی روم دې خدا دغه ټول دنیا د دین نه او ریواله وری خدا پیغمبر او د الله قانون پر خدا تیار نه اره ولې ائے حاضر جا چې بلایم او د تا. وی تاولي وجد زماب بیزتی کوله ز بادشاہ منه مخه مخه تا او خسته بیزتی دا ولا خدا الله کور ټولو حاغره ذمہ دار دی شاه او د وی لاس کته کوي خدره گا مسئول ذاته د سپیل اور کړه چې څنګه تعال در کړی دا بادشاہ در سره ولال لس کولې شو بادشاہ چاپی د جلادان ولال او توري ورسره د عزت عمر رضی الله عنه اوازه بادشاہ له سپیل اور کړه چې سپیل بادشاہ له ورک به باسه خو شرمنده شو اجازه په خپل ملک څنګه بادشاہی قوم چې او اجسره مال سپیل اور کړه اوی ما دین پره خو اسلام زه مورته شو په اجازه ستاو دې ډیر مرطات ایران سره جنگي دي صحابه اغه سره اغه حضرت عمر په مقابله کې ودرې زو پاګه جنگ کې ااځو کومر بکم ځکيو وې عمره که تامل سپېړه نه وې دا نن بس تا په ملک ارتیا کې ز جنگي نن ز تا مقابله کې جنگي ګم دا غيابو جنگي ګم ما هو وی جنگي ګل دې جنگي کې تم به جنگيږي دا شری قانون د الله د دا پیغمبر په صحیح طریقې منتظر رسوله سوق نقصان نه کیږي شو دے چاغې داسې چې قرآن د صحابه په باره کې وي فئن امنو بمسلم منتم فقت تد او ای خلق اللهی ک تاسو د صحابه هونه ایمان ورو نوستاس ایمان صحیح ستاسو ایمان برابر دی او خدایو صحابه او غون ایمان ستاسو نی الله او استاسو ایمان ماته متبرنده دا څه خلکو راول په کار څخه مخپل لونه خپل عقيدي خپل معلومه صفاء کو داغه نفس انشاء الله بیا زمو قربانې کې الله خیر اچي برکت با اچي الله زمو قربانې په صحیح طریقه باندې کی ارسو کې اخلاص وکي په صحیح خپل خخم ملګری وګوره خو چا کې مالی صفای داری او شزنا نو الله واسه مونږه قربانيان قبلي بل الله مونږ باندې باران ولي نږي زمياشت کورو باران صاف حديثه پیغمبر پاکو چې کله خلق زکات بند کی تو فقرا سی بند کی الله په فلرا مدبر نه بند کی خلق زکاتونو ختم کړی زکات نو ورکو لاک داون دې مالا ډیر خلق ما لاک داون څنګه مونږ زکات نو ورکو یعنی الله له یو قسم زور ورګي نو طب الله له سلهڅ وکې ما اوتاب نو الله ګوره خپل رحمتې بند کړی چا چې ځکهتونونه وښکلی نهدي ساب کوې غورباله د د خپل خپلی سر چا چاله خپل رحمونه جورو کی الله د زمونږ په حالو رحمو کې و روتابان حمل لا